قلبي ينادي يا رب يا صاحبي يا, رب يا رب قلبي, ربي ربي قلبي otvorila obavaha i rekao im kaznetaa selamun aleikum pribtum fadrhuloha falidin a oni koisuse gospodara svoga bojali upovorkama ce u, u džennet biti dopovedeni i kad oni ga dođu akafije njegov večerom otvorene čuvari njegov će im reći mir vam od greha ste čisti Zato uđite un, u njemu ćete vječno boraviti. Aktivna islamska omladina linc Koga god Moslemana da upitate zbog čega živiš, kazat će. I bi bar da kaže, živim za to da bi ušao u Allahovu želšanu dženet, da bi ušao u dženetska prostranstva, da bi mi se uzvišen i Allah, tebara, kjevoteala, smjelao. A najveća braća nagrada, najveća blagodat čovjeka u dženetu jeste da gleda u lice uzvišenog Allaha, tebara, kjevoteala. To je najveća blagodat koju će vjernici dobiti.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 وما يطيع الله ووررسه فقد فاز فوز عظمة هم بعد فناحصلن الكامم كلم الله وخ ال هذه دي محمد ال ص الله عليه وسلم ووش مور محدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدأ ظلالة وكل ظلالة في النار ترج مابراش ووزش الله تبارك وتعالىشكاستفيو ن a to je da obožava svoga gospodara Tebara Kevoteala kaže uzvišeni oma illa A ljude i džine nisam stvorio nego samo da mi pokorni budu i da meni ibadet čine da mene jednog jedinog obožavaju jer uzvišeni Allah Tebara Kevoteala draga moja braćo kao stvoritel ljudi najbolje zna šta je čovjeku potrebno na dunjanuku I niko ne može čovjeku dati na dunjaluku način i put i pravac i sistem koji će živjeti ne može to niko učiniti bolje od uzvišenog Allaha Azzaođelje, jer ga je on stvorio a tvorac najbolje zna šta odgovara šta odgovara čovjeku Ibadet uzvišenom Allahu Tabaraka ta Otaala znači pokornost stvoritelju u velikom i malom da čovjek ne ostavi ništa, ni velikom, ni malo, da se ne pokori svome gospodarom. E, to je ibadet badet kojim je Allah Đelšanu zadužio ljude i džine. Ta razumna stvorenja zadužio ih je, znači da mu budu pokorni u velikom i u malom, na način kako je to uzvišenje Allah Đelšanu od njih tražio. Da bi time zaslužili vječna uživanja kod svoga gospodara, Azeođel, dženne tefirdeuse, ili da bi zaslužili time nesosupatnju. Jer braćo, poslanik s.a.v. kaže da je džennet okružen sa teškim i neugodnim stvarima, a da je džehennem okružen sa ugodnim i duši lahkim stvarima. To jeste da čovjek koji hoće put do dženneta on je trnovit put do dženneta, braće, nije jednostavan. Mi se mnogo puta varamo pa smatramo da je dovoljno da čovjek samo bude musliman ponekad riječju ili nekim malim neznatnim dijelom i da je samo to dovoljno da bi čovjek bio pravi musliman. To je greška. Čovjek će biti pravi musliman teka se Allahu dželšanu sa svim pokori i sa svim uđe u Allahu vjeru. Tada će biti pravi vjernik. A tako džennet, on je okružen, oprostite, tako džennem, on je okružen sa proktirima i sa stvarima koje duša voli pa je budu džehennem jednostavno i lagahan niko se ne mora truditi da zasluži džennem to je jednostavno oko toga nema spora problem je doći do dženneta problem je doći do te skupe Allahove tebareke o teala robe draga moja braćo ulazak u džennet Allahu tebareke o teala jeste osnovni cilj svakog muslimana, vjernika, čovjeka koji je shvatio vjeru. Koga god muslimana da upitate zbog čega živiš, kazaće i trebao bi bar da kaže živim za to da bi ušao u Allahu želšanu u džennet, da bi ušao u džennetska prostranstva, da bi mi se uzvišen Allah tebara kevoteala smjelovao. To je moj jedini i osnovni cilj od moga života na ovoj zemlji. Kaže uzvišen Allah tebara kevoteala Kullu nefsin da iqatul mevud وإنما توفونا أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فكل دوشه سيحسيتي smrt svaka duša će osjetiti smrt i smrtne tegobe a potom ćete na sudnjem danu kod Allaha dželle biti nagrađeni za ono što ste činili bićete nagrađeni ili kažnjeni za ono što ste činili A ona i koga Allah žalšanu spasi vatre djehennemske da ne završi u djehennemu i uvede ga u džennet fekad faz. To je onaj koji je uspio. To je pravi sretnik. U ome lhajatu dunja ila meta'u gurur a dunja život na ome prolaznom svijetu nije ništa drugo do varljivo jedno naslađivanje. Samo da se čovjek naslađuje varljivo da se naslađuje A to sve na kraju prolazi. Kulno men alejha fan. A sve što je na dunjaluku proći. Sve braćo, ništa živo neće ostati. I svi su ljudi svjesni da će proći kroz ovaj dunjaluk i da će umlijeti. Da ne mogu nikako vječno ostati. I pored toga vidite ljude ponašaju se kao da će vječno boraviti na zemlji. Kao da će vječno boraviti na zemlji. Duge nade. I to je ono što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da srce starog čovjeka starca ostaje mlado u dva slučaja u želi za imetkom i u dugim nadama koliko god da je star nikad mu nije dosta i uvijek se nada živjeće toliko i živjeće tonko kao da ne pomiša da će jednog dana napustiti ovaj svijet i da će proći sve će umrijeti ljudi i džinići će otići braćo Meleki otiče, otiče i Džibril i Israfil. na sudnjem danu kada Allah tebarake ve taala naredi da melek smrti uzme duše i i Džibrilu pa će doći melek smrti pred Allaha tebarake ve i pa će ga Allah žešano pitati ima li još neko 18 dvojice. Pa će kazati melek smrti nema gospodaru moj Sve što je bilo sve sima sam duše uzeo Ničije duše u njegovom tijelu nisam ostavio Pa će Allah želešanu njega usmrtiti Meleka smrti Pa će uzvišeni Allah za uđele smotati nebesa i zemlju sa svojom desnicom A mi ne znamo kakva je njegova desnica Ali potvrđujemo da Allah ima dvije desnice Obad dvije ruke Allahove su desne Kako bide živam muslim u svome Allah ima dvije ruke, a oba su desne. Jer je lijeva ruka, to je nešto što ukazuje na nepotpunost. Jel tako? Mi uvijek dajemo prednost desnoj nego lijevoj. Lijevo kao da je nešto nepotpuno, pa Allah te barek je otala, nema ništa nepotpuno, pa su njegove oba dvije ruke desne. Kakve su, ne znamo. Niti to u to ulazimo. To je svojistveno samo u njemu, a zavrđa li to niko drugi od njegovih stvorenja ne zna. Pa će Allah zašanu svojom desnicom smotati nebesa i zemlju. Možete zamisliti, braći, tog prizora. Sedam nebesa i zemlji Allah smotati i upitaće, gdje su vladari, ja sam vladar? Gdje su svi oni nepravednici i silnici i oholnici i zlomčari zlo, i zločinci koji se na zemlji oholili i koji su nepravdu i nered cijeli? Gdje su oni danas? Pa niko neće progovoriti, nema nikoga. Pa će onda Allah te barak i otala proživljavati ljude. Pa će melek smrti kazati kad ga Allah šanu proživi gospodaru moj da sam znao kako izgleda kada nekom uzimam dušu nikad nikome duše ne bi uzeo. Čak i melek smrti će osjetiti te smrte te gobe. Svi će pomijeti. Oni što nose arš njih osam svi će pomijeti. Nikoga neće Allah ostaviti. A oni su ogromni. Kaže Ibnu Abbas u jednoj predaji za koju Ibnu Kesir kaže da je dobra da ptica leti Od ovoga mehkog dijela uha do njeg dijela uha, znači gdje žene nakit stavljaju, do ramena, da tu ptica leti 500 godina i ne može taj dio preći. 500 godina leti ptica, ali ne može taj dio preći. Njiho, šta mislite, kolika sto stvorenja Allahova? Ali oni će pomlijeti. Neće niko ostati. Samo će uzvišeni Allah te barake od tela ostati i lice vašeg plemena i tog gospodara a za uđenu. A potom će ljudi ulaziti ili u džennet ili u gehennem. Ulaziti u džennet Allahu t'barake te ve te'ala za koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Mawdiu sawtin fil dženneti khairun min ad Mjesto koje zauzima jedan bič u džennetu je bolje nego cijeli dunjaluk i ono što je na dunjaluku. Odnosno taj prostor koji zauzima jedan bič je vrijednije od cijelog dunjaluka sve što možete pregledati očima svojim i sve ono što je u zemlji od tog dunjaluka. Zlato se bro nafta nabrajajte, ne smeta. Samo to mjesto u dženetu je vrijedni. Ne samo to. U drugoj priči da i braća stoji da je mjesto gdje se strela kada se zabode, to mjesto gdje je zabodera strela, možda kao jedan dinar, kaže poslanik da je to mjesto bolje nego cijeli dunjaluk i ono što je na dunjaluku. To je džennet. Pa braći, onda valja se čovjeku potruditi za, za džennet. Ovdje na dunjaluku čovjek nikada ne može za cijeli dunjaluk da bude njegov. To je nemoguće. To nije njimoni karun. Kome je Allah Žešanu dao od imetka da su njegove ri jedna skupina ljudi morala je nositi ključeve njegovih riznica. Kaže Allah Žešanu inne karuna kjane min qaumi musa fe begale وَآَاتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا إِنَّمَا فَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِلُّصْفَتِ وَلِلْقُوَّتِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ Qarun je bio jedan od Musa'a og naroda Allah mu je dao toliko imetka kaže Tabarak Jauh Teala da je ključeve njegovih rizni ta moral nositi skupina jakih ljudi kadome njegov narod rekao nemoj se radovati. Allah ne voli one koji se raduju. Allah ne voli one koji se raduju dunjaluku, samo i dunjaluk z, zgrću. Već vole oni koji imaju dunjaluk u svojim rukama, a nemaju ga u svojim srcima. Baqa pa Allahu jarshanu fa khasafna bihi wa bidaril ard. Baqa pa pomeo sa zemlje i dao da ga zemlja proguta. Ne može čovjek nikada imati sav dunjaluk. Koliko god da se trudio. Ali može imat nešto što je vrijednije od toga A to je mjesto u džennetu Koje zauzima jedan Bić ili strela kada se zabode To je od odunjalika A što je na dunjaluku A što mislite onda o čovjeku koji u džennetu ima Onaj najimanje Čovjek koji ima najmanje u džennetu On ima koliko odunjaluk deset puta Što mislite onda koliko vrijedi Taj njegovi metak koliko odunjaluka vrijedi Površinski Pogledajte kakva je to milost Allaha te barake od tala da tako nešto podari svojim robojima. Zato, draga moja braćo, moramo biti svjesni da čovjek mora napustiti ovaj svijet. I da mora otići sa ovoga svijeta. Mora, dakle, draga moja braćo, čovjek biti spreman i svjestan da napusti ovaj svijet. Napustit će, neće ostati vječno na njemu. A Dunjaluk je, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame, Dunia, garib, e sebil. Budi na dunjaluku kao da si kao da si stranac ili kao da si putnik namjernik putnik prolaznik koji prolazi tako se osjećane dunjaluku došao se na dunjaluk odmorit ćeš se na njemu ili provesti jedan vremenski period i nakon toga ćeš ga ponovo napustiti u jednoj predaji koji bliži vam tirmizi imam Ahmedi Ibn Mađe dodaje se ome hadisu jako bitan dodatak A onjemu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Ud nefsek min ashabil kubur." I smatraj sebe da si mrtvac. Smatraj sebe da ćeš biti u kaburu, da ti nema pobjeći. Moraš završiti u zemlji. Odnese si postao, u nju se moraš vratiti. Ona je tvoj otac i tvoja majka. U zemlju se vala čovjeku pratiti. Zato su braće naše prve generacije govorile: "Dunyalu je kao deva" Ako uzješ devu, ona će ti koristiti. A ako deva tebe uzje, Slomićete Tako i dunjaluk. Dok čovjek koristi dunjaluk i drži dunjaluk po svojim nogama, ne drži ga u svom srcu, taj će mu dunjaluk koristiti. No međutim kada čovjek pusti da taj dunjaluk uđe u njegovo srce i da dunjaluk uzješe njega, onda ga taj dunjaluk, onda ga taj dunjaluk slomi. Pitali su Nuha alejihis salam a lahov poslanika, živio si toliko i toliko, 950 godina si poživao narod u vjeru. Kako si ti našao Dunjaluk i kako si našao ovaj svijet? Kaže, našao sam ga kao jedno zdanje ili jedna kuća koja ima dvoje vrata. Ušao sam na jedna, a izišao na druga. Znači, za 950 godina samo koliko je pozivao narod, Allah zna najbolje koliko je živio, neki učenjaci kažu da je živio 1800 godina, no, međutim, to nema pouzdanih to nema pouzdanih dokaza u sunnetu, niti u kitabu, već se zna sigurno pouzdano da je živio 950 godina ono što je pozivao svoj narod. Mimo toga ne znamo koliko je nuha alaihissalam još proveo na zemlji. Kaže, vidio sam to kao jednu kuću koja ima dvoje vrata, na jedna sam ušao, a na druga sam izišao. Pogledajte primjer Musa alaihissalam, braćo, kada je Allah, te barak je u tala poslao meleka smrti da ga u smrti kada je došao melek smrti Musa sallam, nije poznao meleka smrti pa ga je ošamario i izbio mu jedno oko tada se melek smrti vratio Allahu Tebarak i Otala pa kaže tvoj rob ima jedan koji ne želi umrijeti pa Allah Đelšanu rekao idi vrati se tom mom robu i pitaj ga neka stavi svoju ruku na jednog vola pa koliko bude je bilo dlaka ispod te njegove ruke koliko pokrije a Musa je bio jako krupan čovjek i jako jak tjelesno zar nije onga čovjeka kaže zehu Musa, Musa ga je samo ovako malo rukom ga gurnuo i odmah ga ubio dok ga je dotaknuo odmah ga je ubio znači bio je izrazito jak pa neka stavi svoju ruku na tog vola pa koliko bude bilo dlaka ispod te ruke toliko će godina još živjeti. Kada se je vratio Džibril, ale i salam, Musa, tada je Musa, ale i salam, poznao Džibrila. Poznao je Džibrila. Pa je upitao Džibril, ako želiš da živiš, još stavi ruku na jednog vola, pa koliko bude bila dlaka za svaku dlaku živi još godinu. Pa je kazao Musa, ale i salam, a gospodaru moj, šta nakon toga? Kaže, opet smrt pa je kazao onda sada. Fa'ana ya Rabb, neka to bude sada, neka to bude u ovom trenutku. Jer čovjek mora koliko god da živi, i kad bi ga Allah poživio kao što je posjevljavao priješen generacije, po nekoliko stotina godina, opet valja se vratiti u zišanom Allahu tebareke ve ta'ala. Draga moja braćo da bi čovjek lijepo završio na dunjalu, odnosno lijepa završnica na dunjalu i lijepa konežca ima neke svoje ima neke svoje alameti znakove prvo od znakova jeste da čovjek izgovori na kraju svoga života zadnje njegove riječi da budu šahadat jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazao brojnim hadisima da onaj ko čije zadnje riječi budu šahadat la ilaha illallah da će ući da će ući u džennet i to je prava radost i to je prava radost da čovjek zači u zadnjim tim momentima života izgovori šahadat Druga stvar koja ukazuje da je čovjek imao lijepu konačnicu na dunjalu koji jeste to da umire a njegovo čelo oznojeno, znojno sa znojnim čelom da umire. Došao je Burdata ibn Hufsajn kod jednog od svojih prijatelja u Horosanu da ga obiđe pa je vidio da umire a njegovo li, lice sa njegovog čela u stvari kapa znoj pa je kazao Allahu Ekvar inni samijetu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yakul meutul mu'mini bi'araki djebini kaže Allah je najveći čuo sam Allah poslanika da je rekao vjerni umire sa znojnim čelom sa oznojenim sa čelom što ne znači nikako braći ako čovjek umre a nije oznojeno čelo da to nije vjernik ne nikako Možda će čovjek umirati u hladnom danu kad su niske temperature, pa se neće oznojiti. To ne znači da čovjek nije bio vijenik. Ili će možda kjafir umirati, pa će mu biti čelo oznojeno, ali od muka, od smrtni muka, što ne znači da je bio dobar. Ali je jedno od svojstava i od alameta, od znakova lijepe, konečno se jeste da čovjek umire, a njegovo čelo znojno. I ovaj hadis bileži mm -hmm. Mamahmed, Mamnesaj, Tirmizi, Mrohibban i drugi sa lancem prenosilaca koji odgovora buharijinim kriterijima. Također, jedan od lijepijih znakova čovjekovog završetka jeste da čovjek umre petkom ili u petka. Kaže poslanik s.a.v. Mamin muslimin je mutu jaumel džumu'ati e u lejlatel džumu'a illa waqahum lahu fitnetel qabr. Koji god čovjek da umre petkom ili u petka, Allah će ga sačuvati kaburski iskušenja. A kada Allah želšanu čovjeka sačuva kaburski iskušenja i u kaboru lijepo prođe, nakon toga bit mu sve lijepše i bit mu, i bićemo sve bolje. Hadis giražima Mahmed sa ispravnim lancem prenosilaca. Također, braćo čovjek koji pogine kao šehid na Allahovom putu, čovjek koji pogine kao gazija, kao borac u pripravnosti, onaj ko pogine od, umre od epidemije, od nekih stomačnih zaraznih oboljenja ako se utopi ako mu se krov njegove kuće sruši na njegovu glavu pa pogine žena unifasu ako čovjek izgori ko pogine braneći svoj metak, svoju vjeru svoju čast sve se to smatra lijepom lijepom konačnicom i sve se ove skupine smatraju šehidima također braće čovjek koji pogine kao šehid na Allahom putu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 sve se to smatra lijepom lijepom konačicom i sve se ove skupine smatraju šehidima inal <mim> jihada wasabilu inal sa'adad inal jihada wasabilu ila sa'adati unada unada il jihada unada u sabiju ila sa'adati unada unada unada unada unada unada no međutim braću, ovdje je bitno da šehida kod Allaha tebarek je oteala imaju tri skupine šehidi se dijele u tri skupine prvo šehid koji je šehid na dunjalu koji na ahiretu Drugi je šehid koji je šehid na Ahiretu, a nije na Dunjalu. I treći je šehid na Dunjaluku, a nije na Ahiretu. Prva skupina je najbolja skupina. To je šehid koji je na Dunjaluku i na Ahiretu. To je onaj koji pogine na bojnom polju, braneći sebe i svoj metak, i braneći din Islam, i dižući Allahu riječ da ona bude gornja. Da bi Allahov sud i zakon vlado, taj je na lahom putu. I takav ako pogine... Prilazeći nepijatelju, ne bježeći. Ako se okrene leđima, više nije šehid. Prilazeći i boreći se napred, ako pogine, takav je šehid i na Dunjaluku i na Ahiretu. Takav se ukopava, ne kupa se, i sve ono što vrijedi drugo za šehida, sprovodi se za njega. Što vrijedi za šehida koji je šehid na Dunjaluku i na Ahiretu. Drugi šehid je šehid na Ahiretu, a nije na Dunjaluku. To su ove ljudi koje smo spomenuli. To je čovjek koji se utopi, koji izgori u požaru, umre od somačne bolesti, od epidemije, utopi se ako mu neprijatelj sruši kuću na njegovu glavu, pa inša da su naša braća u Palestini kojima ruše cionisti kuće na njihove glave da su oni ako Bog da inša Allah hotela šahidi. No međutim oni su braća šahidi na Akireto nisu na Dunjaluku. Što znači da će se takvi ljudi kupati da će se u kefine omotavati da će im se džena sve kao obični svijet ali su šahidi kod Allaha na sudnjem danu nisu šahidi na Ahiretu i treća ova je skupina isto lijepa i pohvalna ali molim Allaha žel šanu da nas učini do ne prve skupine i treća skupina jeste i to je ne igora skupina to su oni koji su šahidi na Dunjalu koja nisu na Ahiretu to su munafici čovjek izišao da se bori da bi kazali vješt, hrabar sposoban i slično tome bori se se ne bori za Allahovu riječ on kada pogine na bojnom polju mi ne znamo šta je u njegovim grudima mi ćemo sa njim raditi na dunjaluku ono što radimo sa prvom skupinom nećemo ga kupati i nećemo ga u kefine umutavati i slično tome jer mi ne znamo šta je u ljudskim dušama ali na sudnjem danu kod Allaha ima vatru ima djehennem biližima muslim u svome sahihu Da je poslanik s.a.v. jedne prilike bio u bici, pa su sahabi vidjeli jednog čovjeka kako se bori i kako je vješt borac, pa su kazali blago mu se, dženecka prostranstva će zaslužiti. Pa kaže poslanik s.a.v. to je džehenemlija, to je stanovnik vatre. Pogledajte braćo kakav je ovo bio prizor za sahabe Vidje čovjeka boriti sa muslimanima Na Allahovom putu I poslanik sallallahu sallam kaže da je on Stanovnik vatre, da je on džahenemlijan Pa sahabi nisu mogli Da razumiju te riječi Znaju da je to istina dok je od poslanika Sallallahu alaihi osallame No međutim ne mogu smatiti da se čovjek Može boriti da je on džahenemlijan Pa su ga počeli ranjavati Pa su izranjavali njegovo tijelo Pa nije mogo izdržati Pa je stavio oštrat svoje sablje na svoje grudi, potom se naslonio na svoju sablju. Pa je sablja ta izišla između njegovih plećki. Na njemu leživa, pa je sam se robio. Ovaj hadis jasno ukazuje da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je poslan od svog gospodara i da dobiva objave. Jer ovo niko nije mogao znati do je uzvišenja Allaha. Niko živi. Čak i taj čovjek koji to uradio nije mogao zna da će Jer on nije znao da će garanti pa da neće izdržati. U ranama vidjeti samobiti. Pa je skončao u džehennemu. E to je ova treća skupina. Slični, takvi, ulaze u tu skupinu. On je pogirao na bojnom polju. Osim ako se sam ubije, to je opet drugi propis. Međutim, čovjek pogirje na bojnom polju. Ali u svome srcu nije imao nije da pomogne islam nego imao nije svoje, ovaj, svoje neke lične interese zadovolju i tako dalje takav čovjek biva biva šehid na dunjalu a nije na, nije na Ahiretu zato draga moja braćo svako od nas treba razmisli o sebi i o svojim dijelima i onome što čini, šta radi Jeli od nas braćo svako spreman da sretne Allaha Đalešanu sa onim što čini kada je sada neko kazao nama ovdje i pojedinačno svakog upitao jesi spreman sada da umreš Na djelima koja činiš. Ne znam da ima čovjek razuman da bi kazao jesam. Znači nisi spreman da svetješ Allah dž.šanu s time što činiš. Pa šta te sprečava onda da učiniš više? Šta te sprečava da budeš još ješći borac za Allahu vjeru? Da još više radiš, da još više ibadeta činiš, da si još više pokorniji, da još više u ime Allaha daješ, daješ, da još više za Allahu vjeru činiš. Šta te sprečava? Ako nisi spreman da sretneš Allaha, pa čini ono čime ćeš biti sretan da sretneš svoga gospodara i da budeš zadovoljan njegovom nagradom, a on prije toga zadovoljan tvojim dijelima. Potom, draga moja braćo, kada uznišeni Allah, tebara, kevoteala, prožljivi ljude, dvije su skupine, nema treće, ili u džennet ili u džahennem. Kaže uznišeni Allah, tebara, kevoteala, Fa emma man uti kitabehu bi yaminehi fasauha fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. A onai kome Allah jallalhu janu da knigu u njegovu desnicu takav će lahko položiti račun. Bi će mu polaganje računa jednostavno. Brzo će položiti račun. I brzo će samo vjernih položiti račun. I takav će se svojoj porodici sretan vrati, to jeste spojiće se sa svojom porodicom u džennetu i bit će sretan i zadovoljan. Kaže je poslanik s.a.v. u jednom hadisu koga prenosi imam Buharije, odaiše, da je poslanik rekao Men nukiše ona i koga Allah Žešanu bude obračunavao, taj će biti kažnjavan taj će biti kažnjen, neće se izvući pa kaže Aisha radi Allahu Teala Anha a ona je bila majka vjednika izuzetno pameta i inteligenta kaže o Allahu poslaniče zar nećemo svi polagati račun zar nećemo svi odgovarati pa je kazala Allahu poslaniče zar nećemo svi odgovarati kaže jeste ali ovo se odnosi isključivo na one kojima Allah Đelešanu bude u njihovo polaganje računa i budu pitani za svaku sitnicu znači neće čovjek moći polagati račun pa da kaže da odgovori za jednu stvar koju je činio onako globalno nego će biti pitan za svaku sitnicu e to kome Allah Đaršanu bude tražio od njega da odgovori za svaki detalj svoga života za svaki fils i za svaki dirhem koji je imao i gdje ga je potrošio i ušta ga je dao takav će teško položiti račun jer zamislite raga moja brać kako da čovjek odgovori za sve ono što ima u životu no međutim vjerniku će to biti jednostavno jer će Allah željšanu njemu progledati što mi kažemo progledati kroz prste i učinit će polaganje računa jednostavno kada je braće uđe u džennet a džehennemlije u džehennem Allah tebarek je u tala će doći sa smrću u obliku jednog ugojenog jagnjeta pa će se ta smrt preklati će se kazati stanovnicima dženneta ja ehlel dženneti huludun wala mevut Wal, wa ja ehlel nar huludun wala mevut o stanovnici dženneta vječnosti nema smrti o stanovnici jahennema vječnosti nema smrti svako u onome u čemu je vječno stanovnici vatre u vatri a džennet li je a džennet je u džennetu Pripremio je uzvišeni Allah, te barak je o teala, draga moja braća, svojim robovima u džernetu. Ono što oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti može da padne na razum čovjeku. Nikada čovjek ne može pomisliti dobrote i ljepote koje su mu pripremljene, koje je Allah Žešanu pripremio. Ahiretski stepeni života od kabura pa nadalje se razlikuje, braća, od našeg života. Mi ne znamo kako je u kaburu. Mi ne znamo kako je u kaboru. Kao što embrion u maternici majčinovi ne zna kako je živjeti na Dunjalu, koji ne zna kakav je to svijet Dunjalučki, tako mi ne znamo kakav je ahiretski svijet. Kakav je u kaboru svijet, kakav je život tamo, kakav je život na danu mahšera, kada Allahšanu proživi ljude i ne znamo kakav je život u džennetu i u džahnemu. Ne možemo to shvatiti. Jer vi kada biste kazali novorođen onome zametku ili djetetu koje se uvijek nalazi u majčinoj utrobi ima jedan svijet veliki prostran izićeš i nećeš se više hranti na takav način nego ćeš se hranti na jedan posleba način ti ćeš sam jesti pa ćeš govoriti pa ćeš pričati pa ćeš, pa ćeš. on to ne bi mogao shvatiti kako zove bi lijepo je mene ovdje gdje sam ne shvata kakav je to dunjalučki život e tako mi ne možemo braću shvatiti ahiretski život i ono sve što dolazi nakon brzaha dakle braće u džennetu Allahovom tebarek i ota'ala su brojne blagodati pogledajte samo hadis koga bilježe ma muslimi, ma mahmed i janini i drugi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao kaže u džennetu ima pijaca ima jedna pijaca u džennetu kada čovjek iziđe na tu pijacu duvaće blagi povjetarac Blagi dženecki povjetarac Nije ovaj dunjalučki Pa će tu prašinu koja je misk To je misk koji je zdrobljenu prašinu Pa će tu prašinu nanositi na lica dženetlija Pa će postajati još ljepši Svaki put kada dođu tu Pijetkom kada budu izlazili Na taj skup Vraćat će se svojim porodicama Pa će kazati njegove žene Od Huriki Kazat će tako nam Allaha ti si još ljepši nego što si kada si otišao Sada si još ljepši nego kada si otišao kaže tako mi Allaha i vi ste još ljepši i tako Allah te bareke ve tala braćo povećava ljepote džennetske u beskraju nikad kraja nema to prašina od miska pada po ljudskim licima i onda ih čini i onda ih čini još ljepši kaže uzvišeni Allah te bareke ve taala wasiqa alladheena taqu rabbahum minal jannati zumara فَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم, دو دو وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ فَإِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ فَدْخُلُوْهَا خَالِدِينَ Reči'ti sražari jennetski od meleka Salamun alaykum Neka emiri spas na vas Tibtum Oči stiliste se Lijepas te djela činili فَدْخُلُوْهَا خَالِدِينَ Uđite u jennetska Prostranstva Věčno Věčno u nima boravite وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّو مِنَ الْجَنَّةِ هَيْثُ نَشَا فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَمِلِينَ Kažu hvala Allahu uđelešanu koji nas uve u djennetska prostranstva i u djennete na tu zemlju da radimo i da se krećemo po djennetskim prostranstvima kuda želimo. A divna je to nagrada za one koji dobro djelačini. Kazao je poslanik sallallahu alaihiho sallam je vraćio da u djennetu imaju odeje da se njihova spoljašnjost vidi iz njihove unutrašnjosti, a unutrašnjost iz spoljašnjosti, da je Allah Đelešanu pripremio onima koji hrane uboge i siromašne i koji lijepo postupaju i blago govore, lijepo se obhode sa svojom braćom muslemanima i postoje dobrovoljni post nakon propisanog, a to je post, jedan od toga posta jeste braćovi post 6 dana ševala u kojima se nalazimo, Da čovjek posti šest dana u ševalu bilo kada Ali da posti šest dana u ševalu Nakon namazana I da klanja noćni namaz dok ljudi spavaju Dok svi su ljudi u nemaru I ga fletu dok spavaju On će tada Allahu dželešanu učiniti i badati A najveća braća nagrada Najveća blagodat čovjeka u dženetu Jeste da gleda u lice uzvišenog Allaha tebara kivota To je najveća blagodat Koju će vjernici dobiti Kaži Allah tebarak ve ja taala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbihana nadira neka lica tog dana biće sretna, blistava i zadovoljna u svoga će gospodara gledati. I akai dehnu sunnata wal da yastadchi ljudi vidjeti da će ljudi vidjeti Allahu na sunnjem dan. I o tome je postaje mutawatir hadisi u prvom redu kod Buharije i kod i kod Muslima. U jednoj se predaj navodi, koji bližima muslim, da će uzvišeni Allah Željšanu kazati kada dženet je uđu u dženet. Kaže, želite li još nešto? Želite li od mene još nešto? Pa će kazati gospodaru naš, zar nam nisi dao sve? Grijes, grijehe si nam naše oprostio preko naših rđavih postupaka si prešao. U dženet kao nas prostranstva uveo. Sačuvao nas vatre Žehenemske, šta još možemo poželjeti pa će uzvišeni Allah skloniti hijab i zastor koji je izmed njega i njegovih robova pa će gledati u lice svoga gospodara i to je najveća nagrada koja može biti vjeniku da gleda u lice plemenitog gospodara čak veća nego boravak u džennetu jer je Allah žel šanu ljepši nego džennet Allah je nešto najljepše i najsavršenije I zato čovjeku će biti najveće zadovoljstvo da gleda u lice svoga gospodara azzevadže. Lil ladina ahsan husna wa ziyada. ovaj dodatak koji se spominja u meajetu jeste da će gledati u lice svoga gospodara kako je to poslanik sallallahu aleyhi ve sallam brojnim hadisima. U drugoj se predaji navodi da će Allah željeti da ljudima želite li još nešto? Ima li još nešto da želite? Pa će kazati gospodar naš šta bismo mi to još mogli poželjeti. Sve si nam dao. Pa će kazati Allah te barak je od daći vam nešto što je najbolje. Daći vam nešto što je bolje od onoga što ste dobili. A to je da se nikada više neću, bit ću s vama zadovoljen i nikada se više neću na vas resrditi. Je čovjek koliko god da bio na Dunjaluku, koliko god da je žano bio zadovoljen sa njim, može učiniti dijela da se Allah naljuti na njega i da svoju srđbu i svoj gnjev i svo To je na Dunjavuku moguće. Ali kad uđe u džennet, Allah Žešanu će tada biti zadovoljan s tim robovima i nikada se više neće moći resrditi. Gotovo, završeno. Znači siguran mir kod uzvišenog Allaha te barake oteala. Dakle, draga moje braćo, kada čovjek pogleda ono što je uzvišen Allah Žešanu pripremio njemu od nagrada I kada pogleda s druge strane šta on treba samo da učini, kakve sitnice treba da učini da dođe do ovih nagrada, u istinu onda biće pravi nesretnik onaj koji ne zasluži Allahovu dželešanu milost i njegov rahmet i ne završi u dženeckim, u dženeckim prostranstvima. Mi ćemo uz Allahovu te barake pomoći nastaviti govoriti o ovoj temi, odnosno o putu ka Allahovu dželešanu u našem narodnom predavanju koji smo vić nagovijestili. Molim Allahovu te barake od tala da nas učnosti na istini da nas povuči kitabu i sunnetu da nas učni u istranjim u ibadetu uz išanom Allahu tebarake wa ta'ala da pomogne islami muslimane i da pomogne mujahide i jihad i da izdigne svoju riječ iznad riječi nevjernika wa sallim lahoma ala nebina muhammed wa ala alihi wa sahabi i jma'in wa فاذادهاك يطيب عيشك في الحزن, الحزن تشري النعيم وطمتطي صوى الصعار ماذا عليك إذا غدوت بلا وطن, بلا وطن ونعمت راد العيش في ظل الشباب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 هذه يهديك ربي فرجعي القدس تصرخ تستغيثك فاسمعي والجنب مني بات يجف مضجعي فالموت خير من حياة الخنعين ولذا فشلت همتي وتشجعني ا انت ترص صفوف القيود بلا ثمن وقد تموت وتنتهي تحت التراب وضلوك واجع بي ستتركهم لمن بس وجود تسلم هكذا نهش وقتها انت ترص القيود بلا ثمن وغدا تموت وتنتهي تحت التراب وغدو كاع شبي لمن والوجود سلم مفته نهش القيد يظهر دعوتي يوما فعين يوم واذا قتلت ففي الهي مصري والزوج والابناء من كانوا معي كانوا معي في حفظ ربنا لا تثيري مدعي مد وعلى البلاء تصبري لا تجزعي Ma za dah dah ma za dah dah ma